טוב, אז ברוכים הבאים לכולם. תטעי, עד תקשור. תטעי אני לא אגיש לכם, עד כאן. ו... טוב, אנחנו... למישהו יש שאלות? קשר למה שלמדנו? קשר אז אנחנו ממשיכים בעצם עדיין בסוטרת הלב ואני לא אחזור על מה שלמדנו עד עכשיו, מי שרוצה יצטרך או להשלים לבד או לבוא לאיזשהו פרטי. אז אני כן אקרא את, את הסוטרה עד כאן כי תמיד טוב לקרוא אותה עוד פעם האלה הטיבטים הם צוברים שעות של סוטרה, הם גם יודעים לסרב את הגלגל תפילה וגם הם אומרים אותה כל הזמן, אז... הטיבטים הצטודרים. כן, מה אמרתי? שם צמדת האוהדים. לא, לא, טיבטים. יש את שלהם, אבל... אבו דיסתווה, אבל אוקיטשווארה התעמק בהבנה המושלמת בתוך כך הוא בחן היטב את חמש הסקנדות ומצא שהן ריקות ממהות עצמית. אחרי התעמקות זו הוא התעלה מעבר לכל סדר. אז אנחנו, זה ההתחלה ואנחנו עוד שם ואתם זוכרים שאנחנו בריקות ואנחנו כאן בהבנה המושלמת שריפוטרה ואמרנו שהריקות פירושה שלדברים אין מהות כשלעצמם ולמה לדברים אין מהות כשלעצמם? כי כל דבר א', הוא תלוי בדברים אחרים תמיד כל דבר תלוי בדברים אחרים כל דבר מלא, זאת אומרת עשוי מגורמים נגיד שהם לא הדבר. אומרת, אם נגיד שבן אדם בכל רמה שאנחנו רוצים להסתכל, נגיד ברמת האיברים, אוקיי, אז בן אדם יש ידיים, יש רגליים, יש טורסו uh, ויש ראש, הראש הוא לא בן אדם, היד הוא לא בן אדם, הרגל הוא לא בן אדם, זאת אומרת הבן אדם בעצם מורכב מדברים שהם לא בן אדם אז הוא ריק מבן אדם. ריק אין משמעו שהוא איננו. ריק משמעו שהוא בנוי בצור, לא כמו שאנחנו חושבים, במבט ראשון. עוד סיבה שאנחנו אומרים שכל דבר הוא ריק מעצמות, מעצמאות, מ-self existence זה כי כל דבר תלוי בדברים אחרים. הגוף שלנו תלוי בסביבה מבחינת המרחב, הגוף שלנו תלוי בהורים שלנו מבחינת הזמן, אנחנו לא באמת עצמאים. עכשיו גם כרגע נגיד שנותקו סופית הקשרים עם ההורים עדיין מה שההורים אמרו לנו עדיין משפיע עלינו, עדיין יושב לנו באיזשהו מקום בראש ולא רק ההורים, גם המורים וגם החברים וגם הממשלה וגם האופוזיציה וגם הטלוויזיה וגם הספרים כל הדברים האלה הם בעצם גורמים שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו כרגע ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו עצמאים ועוד דבר אחד זה שום דבר לא קיים כשלעצמו בין היתר בגלל שבעצם החלוקה בין הדברים היא חלוקה שלנו מה זאת אומרת? זאת אומרת דוגמה טריוויאלית, זה אני יכול להגיד שיש, לי... להגיד שיש לי יד, איפה היד מתחילה ואיפה היא כף יד, כן? איפה היא מתחילה ואיפה היא איננה, יש פה איזשהו אזור שהוא אזור אפור, כן? שלא ברור, שורש כף יד, שורש כף היד, האם הוא שייך ליד או לא שייך ליד ו... בכלל, כאילו, למה להפריד את כף היד מהזרוע, מהאמה בעצם? <אז> כי, כי ככה, כי החלטנו, או כי יש שם שרירים שהם אחרים, אבל האור, אני מקווה, אצל כולם הוא די רצוף, זאת אומרת, בין כף היד ובין האמה. אז למה להפריד דווקא פה? ואחר כך, מה זה אצבע? אצבע זה גם כן בעצם חלק מכף היד. בקיצור כל הדברים האלה החלוקות הן נהדרות, הן פונקציונליות, זה בסדר אבל הן לא, אין להן איזשהו מעמד של אמת זאת אומרת, אם אני עכשיו עוסק בשיור למשל אז רוב הסיכויים שאני אתייחס לכל היד שלי בתור אלמנט אחד שמחזיק נגיד את המכחול אם לעומת זאת אני רוצה לחטט באף אני אשתמש רק באצבע אחת ואם אני עכשיו אסתכל על... יש לי איזשהו כאב אז יכול להיות שאני אפילו ארד לרמה של המפרקים, כן? שכל אצבע יש שניים עד שלושה מפרקים. בקיצור, אנחנו צריכים להבין שההתבוננות שלנו בעולם שבאופן נאיבי אנחנו חושבים שהעולם באמת מחולק לדברים זה מאוד נאיבי. אם אני מסתכל אפילו על דבר פשוט כמו הכוס הזאת, אני יכול להגיד שזה כוס, זהו זה כוס, אף אחד לא יתווכח איתי. אבל אני יכול להגיד, יש פה גליל ויש פה ידית. הידית הזאת היא ידית, הגליל שמכיל את הנוזל הוא גליל וזה שני דברים שהורכבו ביחד, יש אפילו מקומות שאפשר להוציא את היד וללכת איתה הביתה זאת אומרת, זה חשוב להבין שעם כל החשיבות המעשית שזה שכשאני, אם אני רוצה להגיד לאתי, אתי, תביאי לי בבקשה את הכוס אז היא תדע שזאת הכוס, יש פה כוס, אני מדבר על כוס, זה בסדר גמור אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר עמוקה, אז גם הכוש היא ריקה מקיום עצמאי. יש כוש שהיא גם כן יודעת שזאת הכוש שלך חביבה עליך. כן, דווקא אצלנו אין את זה, אבל בהחלט זה. זה, זה סביר לגמרי, זה הכוש עם הידיעה. כן. זאת סתם כוש. זאת הכוש שאני אוהב. כן. אז, אז אה, אה, את זה אנחנו יכולים להתרגיע כל היום וכל הלילה, זאת אומרת, ותארו לעצמכם במקום מסוים זה נותן לנו חופש, זאת אומרת החלוקה לדברים, לחלקים בעולם היא לא באמת כפויה עלינו, היא איזשהו כלי שאנחנו משתמשים בו הוא מאוד שימושי אבל הוא בידינו, אם אנחנו שמים לב אליו, כרגיל אנחנו לא שמים לב אליו אבל אם נעבור לעוד דבר נגיד שהוא גם כן מאוד חשוב אז נסתכל על, שוב על בן אדם שבלטינית הוא נקרא אינדיבידום כאילו שהוא בלתי ניתן לחלוקה ואנחנו כבר יודעים בברור שהוא כן ניתן לחלוקה זאת אומרת שאנשים שחיקו אותם בחלקים ו... אבל יש מאפיינים לכל אדם. אז יש מאפיינים. אתה לא יכול להסתכל עליך ולהגיד שאתה עוף, או אריה. או ארי או חתול. אתה לא חתול. בסדר. זאת אומרת, יש איזה מאפיינים להומוספיאן שזה מאפיין. כן. אז שני דברים. דבר ראשון, כבר אמרנו את זה בשבוע שעבר, אין דבר כזה בן אדם. זאת אומרת, המילה בן אדם קיימת. זן, <אז> מה? בן אדם, אין כזה דבר, תראי לי משהו שהוא בן אדם. יש בן אדם א', בן אדם ב', בן אדם ג', בן אדם ד'. הרעיון של בן אדם כדבר מופשט, הוא הופשט. כשאת אומרת בן אדם, את צריכה לחשוב או על א', ב', ג', ד', או על משהו שכאילו נמצא מעליהם, אבל הוא דמיוני, כי הוא איננו. הוא לא איננו, אבל יש לך קווי נתער שיכולים להגיד לך, זה בן אדם, וזהו חיה, וזה עץ, וזה... שוב, אני לא מדבר עכשיו על ההבחנה... קווי נתער זה עדיין נשאר מופשט, ולא להצביע על משהו ולהגיד לי לזה. עדיין הבנתי את זה קצת אחרת. כן. שהריקות או הריק הוא כל דבר קשור בכל מיני דברים, כן. הוא לא קשור כן. רק לעצמו. כן. זה, שתיים, כן. זה, כן. זה הריקות שתיים, שתיים. כן, עכשיו נדבר על הריקות שלוש. הריקות הוא גם שאני בעצם, אני לא מוסיפה לו כלום, הוא קיים כמו שאות. ברגע שאני מוסיפה לו משהו, הוא כבר לא ריקות. ‫זאת אומרת, הבאת את הדוגמה ‫דווקא על הנייר. כן. ‫הנייר הוא לא קיים בפני עצמו, ‫הוא קיים כי הוא קשור ‫בתוצאה של כן. כל מיני דברים. ‫ וכגורם, כן. כן. ‫עכשיו, אבל אם אני לוקחת ‫את הריקות הריק, הזאת, כן. ‫ואני מוסיפה לו משהו, כן. ‫הוא כבר פלור... לא ריק. ‫ עדיין ריק. ‫-לא, ריק. ‫-הוא עדיין, עדיין הוא ריק. ריק. ‫כן, אבל... ‫-רקות אחרת. ‫-כן, רקות אחרת. משהו. ‫עכשיו, אבל... מבחינתך, כן. ‫יש סיכוי שאם הוספת לו משהו, ‫למשל שם, הוא הפסיק להיות ריק, כן. ‫אבל זו טעות, ‫ואז טעות שכמו כל טעות ‫בבודהיזם תביא לך סבל. Hmm. ‫למה? ‫כי נגיד שאני קורא לזה נייר, ‫ובא מישהו שקורא לזה פייפר, ‫ואני אומר לו, ‫לא, זה נייר. הוא אומר לי לא לא לא זה פייפר אנחנו יכולים להתחיל לכסח אחד את השני עכשיו אם אני יודע שהנייר... יע... מה? זה התוספת. כן כן מה תוספת. תוספת. אמרנו שאם אני כן. מוסיף לו משהו אז, אז אני, אני, כבר כבר... אני, אני, אני, אני פותח פתח לצרות אבל, אבל, לא אבל אם, אני יודע, אם, אם, אם אני יודע שכן הוא כשלעצמו הוא ריק כן. אבל אני קראתי לו נייר אבל אני יודע ומודע כל הזמן שאני קראתי לו לא נייר, בזה אני כבר די בטוח שאם מישהו יבוא אחר, יבוא מישהו אחר ויגיד לי לא, זה לא נייר, זה פייפר, אז אני לא ארים איתו. למה? כי הוא זכאי לקרוא לזה איך שהוא קורא. אבל זה קיים. זה קיים, אבל לא כשלעצמו. אבל זהו. זה עדיין זה קיים. קיים. שוב. אמפטינס זה לא אומר שהדבר לא קיים, הוא קיים אבל לא כשלעצמו, לא באופן בלתי תלוי בדברים אחרים ולא באופן שלא תלוי בנו, תלוי בנו, תלוי בדברים אחרים, תלוי בהיסטוריה שלו, תלוי ב, ב, ב, בעתיד שלו וגם הוא בעצמו כיוון שהוא מחולק לחלקים אז אנחנו החלטנו במקום מסוים לעצור ולהגיד זה דבר להגדיל. כן, לעמוד פה. אני יכול להגיד שאני בן אדם. עכשיו, אני יכול להגיד אני אוסף של איברים, אני יכול להגיד אני אוסף של תאים, כל מיני דברים, אני יכול לעצור בזה ולהגיד אני בן אדם. מצד שני, אני יכול להגיד אני חלק ממשפחה למשל, אז כשאני חלק ממשפחה אני כבר, זה ברור שאני לא אינדיבידואן, אני חלק ממשפחה. אני חלק מעם, אני חלק מהאנושות, אני חלק מכל החיים על פני כדור הארץ, אני חלק מהיקום, זאת אומרת, אני עצרתי בנקודה מסוימת, שאמרתי אני בן אדם, ובאופן די שרירותי, שכמובן הוא מאוד מאוד יעיל, אני הגדרתי אותי כאדם. אבל אנחנו צריכים להבין שההגדרה הזאת היא שכ... שמע כן, אני, זה לשים גדר, את הגדר הזאתי אנחנו יכולים לשים בכל מיני מקומות. אני יכול לשים פה ואני יכול לשים שם, אני יכול לשים יותר גדול, אני יכול לשים עצר קטן, אני יכול לשים ככה, אני יכול ככה. אבל אני, אני הוא השם את, את הגדר. זאת אומרת, ניתן דוגמה, למשל, יש מקומות שהזהות האישית היא הרבה יותר חלשה מאשר אצלנו. נגיד דוגמה ביפן, ביפן אנשים הם מאוד äh, קבוצתיים, זאת אומרת נגיד בעבודה ביפן אחד הדברים הכי גרועים זה להצטיין בעבודה, אינ אינדיבידואלית, אתה צריך להקדיש את כל המאמצים שלך לזה שהקבוצה שלך תצליח, עכשיו גם קידום בעבודה הוא קידום קבוצתי, זאת אומרת הקבוצה שלך מקבלת תפקיד יותר בכיר, כל הקבוצה עם המנהל של הקבוצה ואתה מתבקש לתרום מה שאתה יכול לקידום של הקבוצה ולא להיות איזה חכם כזה שגם כל דבר שאתה, אם יש לך איזשהו רעיון אתה מיד משתף את כולם ומיד משתדל שזה יהפוך לרעיון קבוצתי אבל אם הקבוצה משום מה לא מוכנה לקבל את זה, אתה מתבקש להוריד את הרעיון שלך ולשים אותו במגירה. זה כללי חברה, זה כללי של חברה. לא, לא, מה רציתי להגיד, זה רק דוגמה, שהאינדיבידואליות, שאנחנו חושבים... אין אינדיבידואליות. יש אינדיבידואליות. איזה אינדיבידואליות? אני קודם כל... בסדר. ‫אבל דרך אגב זה קיים גם אצלנו. ‫סריטום של האמריקאים. אומר בעבודה, תורת אלוהים. ‫ לא תקשיב את זה ‫זה נראה לי אבל... בדיוק בתורה היום. כן כן. ‫יש אני חושבת, ‫בין איחודיות למיוחדות מסוירת ‫לאינדיבידואליות. מיוחדות, אתה רוצה להיות קצת מיוחד פה, אתה רוצה ככה זה, אתה אחרת, אתה כן. שונה מהחברה קצת, כן. אבל ברמה הבסיסית, זה כן. לא יהיה רגועה. אין לנו ויכוח אם ככה, אני בעד. אבל אמריקאים בטוחים שאנחנו, שזה מהות החיים. אם לא יהיה אינטודואל, אז לא... אמריקאים, נראה לי שאת ייחודיות במחשבה, בעניין ביחד. זאת אומרת, ייחודיות, לא... בסדר, אנחנו בואו, בואו נתקדם. בסדר, הבנו. בסדר, איך. אין כלום, אין בלעדיי. בסדר, הבנו. את לטראמפ שהוא... לא יגידו. Okay. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז אמרנו, אז, בעצם המושג הכי חשוב פה שאנחנו נחזור אליו, אליו והוא בעצם המושג המרכזי של הסוטרה הזאת, זה הנושא של הריקות. ושוב, אני חוזר ואומר, ריקות זה לא איננות, זאת אומרת, זה לא okay. שזה איננו. זהו ריק מקיום עצמאי. עכשיו עוד דבר אחד ששאלתי עליו ממש ברגע זה אבל אני חושב שהוא ממש נכון אם אני מסתכל על דברים אני אומר על ריקים מקיום עצמאי כשאני מסתכל על תהליכים בעצם זה שאני אומר שכל דבר הוא משתנה שזה אחת השלושת האמיתות הבסיסיות ביותר של הגודיזם הכל משתנה ‫ניטשה, אין קביעות, ‫כמו שאמרו כשתראו את ההסתדרות. ‫זה המקבילה של זה בעצם בציר הזמן. ‫זאת אומרת, אם אני אה, אה, מסתכל על הכוס הזאת, ‫אני רואה כוס, כאילו, ‫אבל אם אני מתבונן בה יותר טוב, ‫א', אני יודע שכנראה לפני... 17 שנה היא לא הייתה כוס בכלל, היא הייתה במקרה הטוב איזשהו חול צורן בחוף בסין שמה, נכון? זאת אומרת, כרגע היא כוס, אבל אין לה התמדה, זאת אומרת, עכשיו, אם אני במקרה פה, אני לא רוצה להדגים לכם, אבל אני מבטיח לכם שאם אני אעזוב אותה בגובה של מטר מעל הרצפה, הוא יישבר ולא תהיה יותר כוס, זאת אומרת, הקיום של הכוס הוא ריק מבחינת הזמן גם, זאת אומרת כרגע הוא כאילו קיים למרות שהחכמים אומרים לי שגם הוא מחליף כל הזמן מולקולות עם הסביבה, אבל נגיד שלא, לא חשוב, אבל מבחינת, זאת אומרת, גם זה ריק מקיום עצמאי, מבחינת הזמן הם לא עבד ולא יודעים אם יהיה לו עתיד, וכרגע הוא קיים ‫אחר הם לא היו, לא הייתה כוס, ‫היה משהו אחר. ‫למה, אתמול היא הייתה כוס, אנחנו מדברים פה ‫על קרואי זמן רציניים, לא... ‫כן, כן. ‫אז אנחנו כבר זוכרים מה זה... ‫עכשיו הוא אומר, ‫אחרי ההתעמקות הזאת, ‫אתם זוכרים במהות עמק? ‫עמק בחמש הסקנדות, מצרפים, ‫מצא כן ריקות, ממהות עצמית. <עכשיו, <עכשיו>, עכשיו, אז חמשת המצרפים, אנחנו לא נכנס לזה ממש עכשיו, אבל חמשת המצרפים זה בעצם חמשת ה... לפי ה... נגיד, לפי האונתולוגיה הבודישנית, זאת אומרת, בן אדם מורכב מחמישה חלקים, מגוף, זאת אומרת מהחלק הגופני, מרגשות, מתפיסה <עכשיו> מקונספטים וממודעות. מכירים איזה תפיסה? לא, קונספטים זו תוצאה של תפיסה. אבל לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס לזה בו, עכשיו אנחנו עוד נלמד את זה בצורה מאוד רוצים, העיקר אפשר לפשט את זה כאילו ולהגיד גוף ונפש, זה הכי מקובל אצלנו, ומה שקרה בעצם, טיפ טיפה היסטוריה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל בעצם כשבודה אמר שהכל משתנה או שאין אני הבודיסטים הראשונים, הבודהיזם המקורי, כאילו האורגינלי, תורת הזקנים, הם אמרו שכיוון שהוא מורכב מחלקים אז הוא לא קיים. אין אני שהוא קיים כשלעצמו. הוא מורכב נגיד מגוף ונפש, אז יש גוף, יש נפש, אבל אין אני. כי אני הוא רק הרכב של שני דברים אחרים. ופה, פה אנחנו כבר נמצאים בשלב יותר מאוחר של הבודהיזם. הוא אומר לא, גם חמשת הרכיבים, גם הם, כל אחד מהם, גם הוא ריק. זאת אומרת, זה לא רק שההרכב שלהם הוא ריק כי הוא מחולק, באופן עקרוני בעצם כל דבר הוא ריק. שזה היה איזו קפיצת דרך מחשבתית, אבל אנחנו עכשיו מדברים על זה שכל דבר הוא ריק. זאת אומרת, אפילו... <אף> <אף> כן, כן. אפילו... אתם יודעים, גם במדע המערבי, פעם פעם בימי יוון הם אמרו שהכל מורכב מאטומים. אחר כך התחילו כל מיני דברים אחרים, ואז כתבו <coughs> שוב פעם לאטומים, כן, במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, אמרו הכל מורכב מאטומים. ואחר כך הגיעו לחלוקה גם של האטומים. מה זה אטום? אטום זה אינדיבידום. מה זה, זה אטום A אה, זה לא, וטום זה לחלק. אז, זה אז זה אטום. אטום זה כמו אינדיבידום, זאת בלתי מתחלק. ואנחנו <laughs> כבר יודעים שאת האטום לחלק אפשר לחלק. היום אנחנו גם יודעים שגם את החלקיקים האלמנטריים שנקראו פעם, פעם חלקיקים, <laughs> גם, ה, גם האלקטרון וגם הפרוטון וגם הנאוטרונים, גם הם מתחלקים. וכך הלאה וכך הלאה ובסוף לא בדיוק, בדיוק פחות או יותר אז פה הוא עבר כמו ששלב משלב של אטום שלא מתחלק לפרוטון ואלקטרון שהם אמרו בסדר אז האטום הוא לא אטום כי הוא מורכב מזה אז הוא אומר לא גם אלה מתחלקים ולא רק שהם מתחלקים אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר, אנחנו, להפך, אנחנו כנראה שזה לא ייגמר. קיצור, הכל ריק. עכשיו, אם נסתכל גם על המציאות, בינינו באמת הכל ריק. זאת אומרת, אם אנחנו מורכבים מאטומים, היחס בין הריק באטום והאטום והחלקים שישנם, החומר שבאטום, הוא, פעם מישהו אמר זה כמו שאם תהיה אה, לך ביד תפוז, ותסתכל על כל מערכת השמש, זה בערך הכמות של החומר שיש בכל התור. אז בעצם אנחנו פחות או יותר ריקים. אבל אנחנו, יש לנו אשליה שאנחנו מלאים, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך עם זה. אז זאת הייתה התעמקות ההיא, ועכשיו הוא אומר, אחרי ההתעמקות הזאת, הוא התעלה מעבר לכל סבל. סבל תמיד זה מעניין בבודהיזם, כי זה בעצם, המטרה של הבודהיזם זה להתעלות מעל הסבל, או להיפטר מהסבל. עכשיו, מה זה התעמקות בעצם? התעמקות זה לבחון דבר אבל מה? <ש> לא, לא <ש> פה. לאפס. זה להיכנס בעצם לתוכו, זאת אומרת להזדהות, הבחינה עם הדבר. זאת אומרת אם אני עכשיו מבקש מכם לשים לב לנשימה דבר. זה בעצם קיצור אני מעלה ביחד. זה, זה קיצור של אני מבקש מכם להתעמק בנשימה, כן? ומה זה אומר להתעמק בנשימה? בעצם מבחינה מסוימת זה ב... להיות, להיות, להיות הנשימה. להיות אומרת כי בעצם, בעצם אם את עכשיו עוצמת את העיניים ובאמת מתעמקת בנשימה כבר אין בעצם מתבונן ונשימה אלא יש נשימה בעצם המודעות שלנו הופכת לנשימה או שהנשימה הופכת למודעות שלנו אבל זה לא אני מתבונן בנשימה, בהתחלה ברור שכן אבל אחר כך זה לא אני מתבונן בנשימה, אלא זה בעצם, שלב ראשון זה אני נשימה, ובשלב הבא זה נשימה. בלי האני אפילו, כי האני הוא מיותר פה. וזה בעצם נקרא התעמקות. עכשיו אבל, כמו שאת רמזת, כן, התעמקות בלי, קצת... בלי היאחזות. כן, yeah, זהו. כי זה יש פה... ‫כן, כן, כן. ‫-יש פה מלכוד, זה נקרא. ‫-יש פה, כן, סכנה, ‫סכנה ללכוד, כל רגע ורגע בעצם ‫אנחנו מודעים למה שהוא. בסופו של דבר ‫אולי לאיזשהו מצב מדיטטיבי ‫מאוד מאוד גבוה, ‫אז יכולה להיות לנו מודעות ‫בלי נושא, בסדר, ‫אבל אנחנו עוד לא שמה נגיד. ‫אבל כרגע, בכל רגע ורגע, ‫אנחנו נמצאים במודעות לדבר אחד. ‫כרגיל, אנחנו פשוט כל הזמן ‫קופצים מדבר אחד לדבר שני, ‫קופצים, קופצים, קופצים, קופצים, קופצים, קופצים, קופצים. ‫ולכן אנחנו לא פה ולא שם ‫ולא שם ולא שם, אנחנו עוד במדיטציה הכוונה היא ללמוד, להתבונן בדבר אחד, התבוננות כזאתי עד שהגבול בין המתבונן והמתבונן הם נעלמים. עכשיו אם אנחנו באמת מסתכלים אנחנו באמת לא יכולים, וזה לא תרגיל של, של אוניברסיטה זה באמת תרגיל של, של כמעט גן ילדים, זאת אומרת במדיטציה, להתבונן, כן, להתבונן ולראות שהחלוקה בעצם בין הדבר שאנחנו מסתכלים עליו ובינינו ש, ש, שהוא המסתכן, החלוקה הזאתי היא נעלמת והולכת. עכשיו, יש כמה שלבים, השלב הראשון בכלל זה וכולנו מתחילים שמה, אין טעם לקפוץ על זה, שאני בכלל קורא לזה בשם, אני אומר נשימה, פנימה, החוצה, פנימה, החוצה, זה מאוד חשוב, זה מאוד עוזר, אבל אחר כך אפשר לראות שאנחנו יכולים להתבונן בזה בלי לדבר. זה, אני, אני נושם גם אם אני לא מדבר, זאת אומרת, אני, אם, <אם, <אם <אח> אני מפסיק לקרוא לזה בשמות, עדיין הנשימה ממשיכה, או <הוא> כפולי. ואז, ‫ואז אני מתבונן בנשימה בלי לדבר, ‫ואז אני גם רואה שבעצם ‫הנשימה ואני זה דבר אחד, ‫מקסימום אחד, לכל היותר. ‫עכשיו, זאת ההתעמקות ‫שהוא מדבר עליה פה. ‫עכשיו, אחרי ההתעמקות הזאת, ‫הוא התעלה מעל, מעבר לכל סבל. עכשיו, זאת בעצם אה, התבונן, ההתעמקות הזאת זה התבוננות אה, מאוד מאוד מעמיקה וכמו כן, שאמרה רחל, זה בלי, בלי, כרגיל, נגיד כשאני מסתכל על הכוס אז אני לא, מס, אני ראשית כל אומר כוס. בראש לפחות. אני אומר, הנה כוס, כוס. עכשיו, כשאני אומר הנה כוס, זה כבר לא הכוס, אלא זה המילה ש, ש, שהיא כוס. זאת אומרת, אתם יודעים שלפעמים גם עשו ניסיונות כאלה, אם אתה רואה משהו שאתה לא מכיר לגמרי, אז אתה לפעמים לא רואה אותו. כי אתה לא יכול לתרגם אותו למילה, אז, אז ככה. אז אם אתה אה, אה, אה, ילד, אז אין בעיה, הילד יכול לחיות עם זה הרבה זמן, עם דברים שהוא לא יודע איך קורים הוא חי עם זה לגמרי, לגמרי בסדר. אנחנו, אם אנחנו רואים משהו שאנחנו לא מבינים, לא יכולים לזהות את זה, אנחנו מנסים לב עם ואז מה אנחנו עושים? או שאנחנו נותנים לזה, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, זה דבר ירוק, לפחות את זה אני יודע, או שאין לפי מיטב שיפוטנו, אנחנו מחליטים שזה זה או זה או זה. וזה חשוב מאוד, זאת אומרת, בעיקר כשאתה נמצא בג'ונגל והממותות מתקרבות, בסדר, אבל אנחנו פה כבר אין הרבה ממותות ועדיין אנחנו עם, עם האינסטינקטים האלה שפיתחנו אז ולהתבונן, ללכת, לנסות ללכת ברחוב ולהתבונן על הדברים עכשיו הדרך הלא נכונה לעשות את זה זה להתבונן על הדברים ולנסות לא לתת להם שמות כי זה מאוד מאוד קשה. הדרך הנכונה היא ללכת ברחוב להתבונן בדברים ולראות איך אנחנו נותנים להם שמות. זאת הדרך שלנו בעצם להיפטר מהעריצות של השמות זאת אומרת אם אני מסתכל עכשיו ואני רואה בעצם התהליך התפיסתי הוא כזה שקודם כל אני מתבונן ואז אני מחלק, זאת אומרת אני מחליט כאילו להתבונן על הכוס ולא על הסביבה שלה ומיד אני אומר כוס וזה הכל קורה כהרף עין, באמת כהרף עין. אם אני מצליח להיות לא שקט לתת. ולהתבונן במה שקורה אז אני רואה איך זה קורה אני ממש רואה איך שיש פה איזושהי תמונה התמונה היא כללית ואני מתרכז בדבר אחד ואני מחליט שזה הדבר כרגע החשוב ואני נותן לו שם ואחר כך עוד אני יכול לתת לו תכונות וכל מיני דברים וכל הזמן אנחנו עושים את זה, כשאנחנו הולכים ברחוב. עכשיו, אל תעשו את זה כשאתם חוצים את הכביש, אז תגידו כן, אוטו בא, אני מפחד מהאוטו ואני מחכה וזה. אבל, אם אתם הולכים ברחוב, או שאתם נמצאים מול הים, או שאתם נמצאים במקום שאתם יכולים להרשות לעצמכם, אחר כך גם תוכלו לעשות את זה כשאתם עוברים את הכביש, אבל לא להתחיל שמה. התהליך הזה הוא תהליך מהיר, מאוד נובל בעצם שגורם לנו לזה שלא נרדה. הראייה היא נעלמת מיד, היא, היא מוחלפת על ידי מתן שם, על ידי החלוקה, על ידי מתן השם, על ידי... דבר, בגלל ההגדרות. אני רוצה ש... כן. לתת דוגמה כן, לא, לך דוגמה מעכשיו. כן, תתני לכולם. נכון. אני עכשיו יושבת על ידך. ‫ואתה מספר כל מיני דברים. ‫-כן. ‫אני חווה משהו ומה ש... שקורה. כן. ‫אני והדבר אין אחד. ‫-כן. ‫אבל ברגע כן. שאני אומרת, ‫או, oh, הוא עוד פעם מספר את זה, ‫או זה איך? וזה, זה פג, זה כבר לא, כן. ‫אני לא חווה. ‫-כן. ‫עכשיו, מה שיש לילדים ‫ואין לנו כל כך, כן. ‫שהם עוד יכולים... ‫-זה חוסר שיפוטיות. ‫חובים את זה. אנחנו כבר לא, כאילו כל דבר אנחנו מיד מדביקים איך הוא מדבר, מה הוא עושה וכן הלאה אבל אם אני מצליחה לשבת ובאמת לכבות את מה שאתה אומר אז מה שאתה אומר ומה שאני חובה זה ביחד זה כמו אנשים ואני רוצה לתרגם את זה כי אני צריכה בן אדם בסדר גמור ‫לא יודעת, פרקטיקונים לזה, ‫אבל לא חשוב. ‫אלן וואט, ‫רק שנייה, תראה, ‫ואני חוזר ‫את מזכירה לי מהדוגמה שלך ‫שכשהילדים כשהם מבדקים, ‫בנים, עוברים, לא יודעת, שהם לא יודעים מה הם מרגישים, שהם חושבים כל מיני רגשות שנפרחים והם לא יודעים לשים את זה, לשיים את הרגשות, להגיד להם עכשיו אתה עצוב, עכשיו אתה פועס, עכשיו נעלבת. אבל בעצם, בעצם, הם מסוכנים לטווח נורא רחב, ל-1, 2, 3, 4, 20. כן, כן, וזה תהליך החברות, זה תהליך החינוך, ואי אפשר לדלות לדלג עליו, למרות שבעצם בזה אנחנו מדללים להם את הרגשות, אנחנו הופכים את זה לדברים... <סיע> זה, <סיע> זה, זה, זה דבר ראשון, ואחר כך גם זה הופך להיות יותר המילה מאשר הרגש וכל מיני דברים כאלה, אבל אין ברירה, אנחנו <סיע> צריכים להשלים עם זה שזה ככה, זה דרך העולם וזה בסדר להגיד לילדים כי הם צריכים לדעת לתקשר עם אחרים ועם עצמם וזה נותן להם את הכלים לתקשר. Zeker, כשהם יהיו מבוגרים, אנחנו נוכל לרמוז להם שזה הכל היה בלוף. אבל זה, כשהם יהיו מוכנים, נקבל את זה. אבל התהליך הוא תהליך אי אפשר ולא צריך לנסות לדלג עליו. אתה חושב שזה בלוף? מה? אני. זה קבל. אני ולך, מה זה בלוף? רגע, תסלח, תנו לי, שאלה כן. מה השאלה? זאת אומרת, כל ההגדרות האלה שאנחנו רוצים לחיות כחברה, דברים כאלה, זה בלוף? רגע, אוקיי, אז זה ריק, זה לא בלוף. זאת אומרת, זה מה זה זאת אומרת, זה... רגע, רגע, אני, אני אסביר, את צודקת זה... לגמרי. כחברה, אנחנו צריכים שפה, אנחנו צריכים תקשורת ואנחנו צריכים הגדרות. מקבל לגמרי. ואנחנו צריכים חוקים, ואנחנו אולי אפילו צריכים בית סוהר. כל הדברים האלה הם, זקוק, הם נחוצים לקיום חברה, הם מועילים לקיום חברה, אבל אנחנו צריכים לזכור בשקט בשקט שזה הכל מעשה ידינו, זה לא דבר אמיתי כשלעצמו וכמו שאמר שוב פעם אלן רואץ, השופט החכם יושב על כס המשפט, רואה למטה שמה מתחתיו את האסיר את הנידון yes. ובעיניו יש זיק שמורה שהוא יודע שזה רק מקרה שהוא למעלה והוא למטה זאת אומרת אבל זה המצב אני מוניתי כשופט אז זה התפקיד שלי אם הייתי נולד במקום אחר וזה בהחלט יכול להיות שהייתי מגיע להיות נשפט שום דבר לא נכון כשלעצמו עכשיו הסכמים בתוך החברה, רצוי לקיים אותם, אבל אנחנו צריכים לדעת שהם רק הסכמים. ואם נגיד יש משהו שנראה לי, את יודעת מה אני אתן לו? לא, לא נכון. לא נכון, כן, לא, לא מוסרי או מה, אני בין יכול, בין אני, בין בין צריך, בין. אני, צריך, אני צריך לדעת מה המחיר של זה שאני הולך לא למלא אותו, אבל אני צריך לדעת שאני יכול לא למלא אותו. יש לזה מחיר, זה בסדר, החברה צריכה לגבות ממני מחיר, זה גם בסדר, אבל זה לא שאני לא יכול. אז זה, מבחינה זאתי, אם אנחנו למשל חילקנו את הרגשות לשמונה רגשות עיקריים, ואנחנו את הילד שהוא ידע שעכשיו הוא עצוב, והוא יגיד אני עצוב, זה בסדר גמור. אבל כשאנחנו נהיה יותר גדולים ואנחנו נוכל באמת להבין מה זה רגש ורגש מבחינת הבודהיזם זה תחושה גופנית שמלווה במילה אז נוכל להבחין בין התחושה הגופנית ובין המילה ‫ואם נוכל לשים לב לתחושה ‫הגופנית כשלעצמה, ‫היא על פי רוב הרבה פחות גרועה ‫מאשר, המילה הדופנית, מאשר התחושה הגופנית והמילה. Xing. ‫וזה אומר שיהיה לנו פחות סבל. ‫-תחושה גופנית? כן זה רגשי, אנחנו עושים ‫אדם זה גוף בנפש, ‫זה יותר נפש מאשר גוף, ‫היות עצום. מה? עליות עצום זה רגש יותר מאשר גוף. אבל מה זה רגש? רגש זה הנפש. לא, לא, לא. מה זה נפש? מה זה רגש? אם אנחנו אומרים שאנחנו גוף אנחנו לא אומרים כלום. לא אומרים. השאלה הגדולה, רגש זה מילה. זה מילה. זה גם מילה. אבל אני יכול... לתת, זאת אומרת, אם אתה מתבונן היטב ונגיד שאתה עצוב אתה יכול להרגיש בגוף איפה אתה עצוב אוקיי. עכשיו, כבר, בוא נגיד זה, זה, זה, זה, זה איזשהו אימון שאתה עובר ילד למשל מרגיש שהוא עצוב אז הוא לא יכול להגיד לך איפה הוא מרגיש עצוב בגוף הוא מרגיש עצוב גם כן לא יודע לקרוא לזה לא במילים, את זה הוא, הוא גם כן לומד, הוא צריך ללמוד, הוא כן, כן. ככל שאתה יותר מודע לעצמך אז אתה מרגיש איפה אתה לא עצוב, אתה לא עצוב ביד, אתה עצוב באיזשהו מקום פה, כן, כן. כן, כן, בסדר, כן, כן, כן. אוקיי, אבל, כן. אבל, אבל יש פה אלמנט גופני, יש אלמנט גופני אבל העיקר זה הרגש, מה זה רגש? אני לא שר, רגע, רגע, לא, לא, לא, אני נותניק אבל מה זה גופני? ‫כאילו מה? ‫-אני רוצה כן להגיד לך משהו. ‫-התפושה... ‫-רגש, רגש. ‫רגש זה פחד, רגש זה כעס, ‫רגש זה שמחה. ‫-לא, זה סוגי של רגש. ‫כן, רגש. ‫עכשיו, אבל איפה אני מרגישה את זה? ‫הכעס. ‫זה לא רגש, זה סוגי של רגש. ‫רגע, זה, כל אלה זה רגשות. ‫איפה אני מרגישה את זה? בגוף. ‫אני כועסת. ‫תני לי, תני לי, אני איתו כבר... LA tamam> לא, לא longer, זה חשוב, זה חשוב אני חושב, זאת אומרת להגיד רגש או להגיד שזה במיינד או בנפש או מה זה לא מסביר תשמע, אני יכול לשכב במיטה אני יכול לשכב במיטה והגוף שלי כבד, לא זז, לא כואב והמוח שלי כאילו שוקע כן. בתחושה של ריקנות כן. אפילו כן. גם כן, כאילו כן. אם יש משהו בגוף אז זו תחושה של ריקנות למשל, כן. של חוסר כן. משמעות כן. אלה הדברים שכאילו ברמה, אבל מעבר לכל יש משהו שהוא מעבר לגוף, שהוא יותר עמוק מהגוף, גוף כואב, אתה יכול להגיד כואב לי פה, כן. כואב לי באיזשהו מקום, אתה נפצע, אתה חולק, אלה דברים שקוראים לי ‫אבל דברים שהם רגשות, ‫הם מעל הגוף. ‫מעל, מתחת... ‫-מעל, מתחת גרוק או משהו כזה. ‫-אבל אני לא... בין גוף לנפש. ‫זה היה החיבור בין גוף לנפש. ‫אני רוצה רגע לנסות להבין, ‫לפני שאתה מזמין, ‫לנסות להבין האם אתה מתכוון לזה, ‫ויכול להיות. ‫-כן. ‫עכשיו נהנה על ‫שלמעשה אתה אומר, ‫אני יודעת שכשיש כעס... וכשיש את זה, אתה משהו, איזושהי תחושה פיזית מסוימת. עכשיו, אם אתה מנתק את זה מהתחושה <אח> ה... ה... ה... הלא... פיזית. הלא <אח> <אח> לא <אח> <התחושתי, אח> שכל הדברים שהבנת, שאתה עצוב, זה, זה מזכיר לך שאתמול אמא <אח> שלך הרביצה לך, ושלשום הייתה חברה שלך, כעסה עליך. וכל הדברים האלה, אתה מנתק את זה מזה, אלא רק משאיר את התחושה... פיזית. ואז זה מוריד את ה... אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי. עכשיו... כאילו מה, אתה טוען שהגוף הוא קודם לרג? אני לא טוען. לא, לא, לא, לא, יש לנו עדיין פה בעיית הגדרה. מהו רגש? אז אני טוען, אני טוען שרגש הוא מורכב משלושה חלקים, אני מדבר עכשיו בעיקר על תחושת מופנית ומילה. תשמע, יכול להיות, תגיד, יש לך את העניין של תגובה של פלייט אוף פליייט. כן. אתה רואה משהו, כאילו רק בחוש הראייה שלך. כן. אתה רואה משהו שמאיים עליך, הלחץ דם שלך עולה, ואתה צריך לקבל החלטה אם אתה בורח או נלחם, וכל הגוף שלך נדרך לקו. כן, נכון. אתה לא חושב. אז מה? אז זה רגש? בוודאי שזה רגש. אבל אתה הגדרת אותו ממש עכשיו במונחים גופניים. עליך אדרמלין. אבל הגוף כאילו הגיב לרגש. קודם אתה הכנסת פה רגש. קודם היה בחוש ראייה. רחוש ראייה כן. עבר כן. אל המוח, כן. המוח עדיין, כאילו, המוח זה גם כניגוף, כמובן. כן כמובן, אבל המוח קיבל את ה, כאילו שידר את המסר למערכת... כן, את כן. את מוס אדרנלין, מוס. כן. אדרנלין, כן. נגיד הוציא אדרנלין, אדרנלין. אוקיי. איפה הרגש פה? אתה תגיד לי, אתה תגיד לי, לא אני. אתה אומר שכל מה שעכשיו אמרתי זה בעצם גוף, הייתה מילה על אסוציאציה למילה הזאת. אסוציאציה של הגוף, על הייתה אסוציאציה שנראה שאתה מייחס אותה לרגש. למילה התחברה לאיזשהם הקשרים בראש. עכשיו, אם אתה תקרא לזה פחד, אז שוב אמרתי, הרגש כולל מילה, היא כולל מילה שנקראת פחד. אבל הפחד נותן משהו של זיכ, זיכרונות שיש לך, של התנסויות, אחרת למה? יש לך איזה מובנה בקול. לא, אבל יש גם אינספקטים. אתה יכול לדבר על חיה יכולה לברות את פעם ראשונה בחיים שלה, והיא יודעת שזה טורף ויוכל לברוח. אבל אתה כאדם... כי אתה קורא רגש, החיה זה אינסטרנט. לא קוראת לזה רגש, נכון? היא לא קוראת לזה רגש. אני יודע שהיא נלחמת על החיים שלי. כן, בסדר. אבל אני, אבל תהיה גם עם רגש. נכון, ומה זאת אומרת זה יהיה עם רגש? זאת אומרת שאתה תדע לקרוא לזה פחד. כן. החתול רואה כלב והוא נדרך, כן. הוא לא קורא לזה פחד, אתה קורא לזה פחד כי אתה משליך ממך עליו, הוא עושה בדיוק מה שאתה עושה, רק בלי המילה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא חובר רגש. לא רגש, אין לו נכון, נכון. אבל רגע, רגע, רגע, אבל, תראה, אתה יוצא מתוך הנחה שיש לנו את זה, ואתה אומר שאין אין, אין רגש? לא, לא, לא, אני לא אומר... מה אתה אומר? כאילו אומר מה, שאין, אומר, מה אתה אומר? אני אומר שרגש מורכב. יש רגש, אבל הוא ריק, כמו שאני אומר. <coughs> <coughs> הוא מורכב <coughs> ממילה ומתחושה <coughs> גופנית. <coughs> זה הכל. ילד, ילד, <coughs> ילד מתעורר באמצע הלילה. יש לי קטנים, מתאורים, כן. קורא לך אימא בפחד? כן. אימא חלמתי חלום. כן. מפחיד. No, כן. okay? Okay. הוא מפחד. כן. כל כן. מפחד. כן. כאילו כל מה שקרה לו זה במערכת עולם. הדימויים, ברור, ובא, כן, במחשבה, במחשבה כן, אין לא אין עזיה, כן, המילה, וואומי יכול להגיד, היא הכתוצאה מזה, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח, אתה רוצה לקרוא לזה רגש, ואני מסכים, הייתה לו מחשבה מפחידה, והגוף שלו הגיב ל... עכשיו, התעורר, וב... אני רוצה גם להגיד, גוף פילוסוף, המחשבה מביאה פחד, אבל איפה אני מרגישה את הפחד בגוף? כשאני חושבת שיבוא גנב, הנה בא גנב, זה מחשבה, נכון? אבל אני מרגישה פחד, נכון? אבל איפה אני מרגישה אותו? לא במחשבה, אני מרגישה אותו בגוף. עכשיו, אותו הדבר בכעס, אותו הדבר ברגשות, יש מחשבה כמו שאני חושבת, ככה אני מרגישה. כשאני קמה בבוקר ואני בהרגשה טובה, הכל טוב. אבל אם אני קמה כבר בבוקר, אני מרגישה לא טוב בגוף, לא בגוף. אבל אם אנחנו מתוקמים את זה בגוף, זה לא אומר שזה גוף. לא חשוב, אני לא מתווכח. זה כמו אנחנו לא רואים משהו זה לא אומר שהוא לא קיים. מבחינתי הוא לא קיים. אני מדבר ברצינות. כל... כי זה שרגע שהוא נתבור. לא נורא. גם הרגע שהוא נתבור. גם אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפילוסופיה של ברקלי אבל גם הכיסא שנמצא בחדר ההוא הוא לא קיים, תלך לשם, יכול להיות שיהיה. תנסה בינך לבין עצמך לחשוב מה זה נפש ותקבל בחילה. שמה, מה הוא אמר? תנסה לחשוב מה זה נפש ותקבל בחילה. בינך לבין עצמך. להגיע למופשטות, להגיד מה זה רגל. לקבל תחילה, לקבל כאב ראש, אולי לא, נסחר חורץ, אני לא, אולי, אולי כן, אולי אתה לא יכול, אתה מה... אני, מאוד רגשי, כאילו, קודם, קודם אני רגש, קודם כל, אז חשוב לך, אני חושב שחשוב לך להבין מה זה אוקיי. אני יכול לשמוע, להוריד קצת את הטונוס. מה? להוריד קצת את הטונוס. בואו, אנחנו עברנו את כל זה, בואו נעשה איזשהו סיכום, תגיד לי מה הסיכום שלך. בסדר, אז עכשיו אני דווקא ארחיב, כי אמרתי קודם, עשיתי את זה קצת בקצרה, עכשיו אני ארחיב טיפה, כי בעצם זה סנדוויץ', רגש זה סנדוויץ' שמורכב משלושה חלקים, לא משלונה. זה מתחיל מאינפוט, עכשיו האינפוט הוא על פי רוב מילה, אבל הוא יכול להיות גם מראה. צליף. הוא, הוא יכול הוא להיות צליל, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב, חייב להיות איזה שהוא, הוא לא גורם מעצמו, זה יכול להיות גם מחשבה ואז ישנה איזושהי תחושה גופנית, היא יכולה להיות מאובחנת ויכולה להיות מהומהמת, היא יכולה להיות חזקה ויכולה להיות חלשה אבל היא תמיד ישנה שם ואז ישנה עוד מילה אחת שהיא השם שאנחנו נותנים לתחושה הגופנית הזאת וסטריגר, ויש תחושה פיזית, שיש איזשהו דבר, שזה כל כך מהר, שבדרך כלל זה קורה ביחד. כמו הרבה דברים, כמו הדוגמה שנתתי קודם עם הכוס, בלי שום רגשות, הבעיה העיקרית שלנו זה שהדברים האלה קורים מאוד מאוד מהר. כשהם קורים מאוד מאוד מהר, אנחנו קוראים להם בשם אחד. כשאנחנו... כמו הדוגמה היא תמיד שאתה לוקח חוט לבן וחוט אדום ואתה שוזר אותם ביחד ואתה מסתכל מרחוק אתה רואה חוט ורוד כשאתה מתקרב אתה רואה יש פה גדיל לבן וגדיל אדום ואתה יכול להתייחס לכל אחד לחוט פה זה דבר מאוד מאוד דומה ושוב הדרך ל... נגיד ככה רגש של שמחה של הליצות אין שום צורך לנתח כי הוא על פי רוב לא גורם לך סבל. אנחנו מדברים על רגשות שגורמים לך סבל. אותם, מתי נוח לראות? בזמן מדיטציה. למה? כי אז הרבה מאוד דברים חיצוניים הם לא מפריעים והם לא מתערבים וחוץ מזה הכוונה, אתה יכול להתיישב ולנסות לראות מה זה, וזה המטרה שלך. או אם, Unfortunately, אתה יושב ועושה מדיטציה, ופתאום עולה בך עצב, או פתאום עולה בך כעס, או, או, או, או... מה? או חרדה. או, או פתאום עולה בך חרדה. זה מקום מצוין להתבונן ולראות. עכשיו, ההתבוננות הזאת היא... היא בעצם הכלי, אנחנו לא צריכים להפסיק עם הפחד, אנחנו צריכים להפסיק עם החרדה כי אנחנו לא יכולים, זה בגלל שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא יכולים. יש כל מיני תרופות ביניים שבסדר, במקום לפחות, תתחיל לחשוב על משהו טוב, אז יהיה לך טוב, אז תשכח את הפה, זה בסדר כנגד מצבים אקוטיים נגיד, אבל אם אתה רוצה באמת לראות מה זה ולנסות לחיות איתו בשלום זה אומר שאתה תתבונן, אתה תתבונן, הא, הא, אין לך מה לדאוג, הרגשות שלך לא ייעלמו, אבל הם, יהיה להם בכלל מקום אחר, אתה תבין גם למה הם הגיעו ואתה תבין מה הם עושים ואתה תוכל לשלוט בהם אם תרצה אתה יכול גם להגיד לא, היום אני במצב רוח רגשי, תעזוב אותי, תן לי לזרוק, בסדר גמור זה בדיוק כמו שאני יכול ללכת כל היום ולהגיד כוס, כוס, כוס, קונקום, קונקום, שולחן אני יכול, אבל כיוון שאני מסוגל לראות שאני עושה את זה, אני יכול גם לעזוב בלי זה החיים הם יפים גם בלי שנקרא לכוס בשם כוס, היא עדיין, אם אני אנזוג מים, היא תיתן היא לי שרה. לשתות אותה אותו דבר בדיוק עם הרגשות רגשות זה דבר שקיים אצלנו, אני אפילו לרגע לא, אבל להגיד, זאת אומרת מבחינתי להגיד שהרגש זה עניין אה, נפשי כשאני לא יודע בדיוק מה זה נפש לדעתי אין לזה, ש... אין לזה כוח הסברי וגם זה לא נותן לנו שום הנדר איך, איך לטפל בזה אם מישהו מגדיר את עצמו כ... לא יודע מה, הוא, הוא, הוא רוצה להמשיך עם זה, אז זה בסדר, חנתי, אין לי שום בעיה, אתה... אני רק מציע הצעה לנסות ולראות כי את ה... מכל הדברים, בעצם לפעמים את האלמנט הגופני, את המרכיב הגופני זה לא כל כך קשה לבדוק, לראות עכשיו זה מתחיל שם הרבה מאוד רגע, למה אתה מפחיד להודיע משהו שאני לא רגוע, כן, איזה המחשבה עולה, כן, אז ההסבר הולך, כן, אני רוצה להגיד שיש אם תסתכלי תגיד, אני יושבת במדיטציה, כן, בסדר, ועולה ממשהו במדיטציה, כן, פחד או איזה תחושה מאוד לא טובה, כן, אם אני בורחת מזה, אני לא רוצה, יש אפשרות ‫אבל אם אני אומרת, אוי, ‫שוב זה עלה לי, ‫ואני מסתכלת על כן. זה, תרופה. ‫-בין פעם. ‫ כן ‫זאת אומרת שאנחנו בהרגשות ‫יכולים בלפן. לשלוט קצת. ‫זאת בחירה קצת. ‫כן, אבל... ‫זה נכון או, או לא? ‫-אותו דבר מה? אחרי שנפרק אותם... ‫אחרי שנפרק ונזיין מה... בלי את אותו תחושה פיזי. כן. זה לא חשוב. לא לא לא. לא מה השאלה? רגע, רגע, אני לא הבנתי, מה השאלה? בעצם זה, זה, זה שנפרק את, את הרגש הזה למרכיבים שלו, כן. ולדעת איך הם עובדים, איך הפלואו הזה עובד, כן. אז הוא פחות ישפיע? הטריגר הזה... בוודאי, אני אגיד לך מה, לא. הבעיה הגדולה היא בעצם כשאנחנו מזדהים עם זה. זה שמופיע אצלי כאב... אני חושבת שזה אני ושזה המצב הזה. כן, זה. כן, זה שמופיע אצלי כאב... זה חלק מזה שאני בן אדם, זה ככה נגזר עליי, זה המצב, אבל כשאני אומר יש מודעות וזה מופיע בפני המודעות אז א' אני יכול להגיד כמו שזה בא ככה זה ילך, זה כבר לא נורא כי מה שנורא זה כשאנחנו חושבים שזה לא ילך וחוץ מזה זה לא אני, זאת אומרת יש פה איזושהי תופעה שאני מאוד מתעניין להתבונן בה, זה מאוד, זה סופר מעניין, אבל ברגע שאני מתבונן בה, <laughs> היא כבר לא מאיימת עליי, כי היא כבר לא, היא, היא, היא כאילו... לא היא, היא לא משתלטת על אירוע אחרת. אחרת, לא, אחרת זה, לא, זה לא אני, כן? זה יש פה משהו סופר מעניין, באמת, אפשר לבלות איתו שאול, <laughs> <laughs> אבל זה לא אני, אם אני יודע שזה לא אני, ‫אז זה משהו תחתור, אחר. ‫-התירוק נראה לי שזה עבודה ‫מתוך ניסיון. ‫זה לא עוזר, זה לא משנה, ‫אז יופי, אתה יודע, אתה מפרק וזה, ‫וזה לא עוזר. ‫אין לזה... אחרי אלפיים שנות, ‫זה לא, זה לא משנה. ‫אותם חדים נשארים. ‫זה לא. ‫הרעיון הזה מתחיל למצוא חן בעיניי. ‫זאת אומרת, let it go, לא כפי, ‫זה משהו זר. ‫ואז אתה לא מנתח, לא, ‫זה משהו שכבר... שזה, זה עדיין זה הפרדה. אבל גם בשביל זה צריך להתבונן. לא, אבל יש לזה הרחקה. זה התרחקות, זה לא הזדהות. בוודאי, בוודאי. זה לא משהו זה לא משהו טוב. זה כלום, זה זה. אין לזה כלום, כמו שאתם זוכרים שדיברנו ב... ב... פעמים הקודמות, ההבדל בין כאב לסבל כאב זה משהו מהגוף וסבל זה תוספת של המילה כאן אותו דבר, הכאב של הרגש יהיה כאב זאת אומרת, אם זה פחד, אם זה צער, אם זה עצב, יהיה כאב, זה בסדר, זה חלק מה... גם זה מטריטורי אבל זה לא חייב לגרום לנו סבל הסבל קורה כשאני אומר זה לא בסדר והוא מתחיל בעצם מזה שאני נותן לו שם וזה עוזר לי להבין, להבין במרכאות שזה לא בסדר כי עצב, כאב זה כבר שיפוטי, אתה לא חושב. בטח. תגזור את זה כבר פה. למה לא להיות שיפוטי? אתה יכול להיות עצוב, ולהגיד אוקיי, אני עכשיו בעצב, זה לא רע וזה לא טוב, אני עכשיו בעצב, וזה זמני. יש עצב, זה לא אני, אני. לא, אני מקבל את זה, זה השדר. <חולה> כן, נורמה. יש, יש, מה שאני עכשיו קצת אומרת, אז אה, יש דבר כזה שברגע שהעולה זה משהו חזק, בוא נראה איזה רגש או משהו כזה, ואתה פה, מתייחס אפילו שהוא אובייקט, קורה לו סוג של אובייקט. ונגיד אפילו אם זה היה אי, כעס, ואני יכולה לקרוא לזה שולחן, סתם, אני אומרת את זה בכוונה. כן. לתת לזה איזשהו שם, או שאני מתייחסת לזה כאובייקט. ברגע שזה להיות אובייקט, ‫הוא הופך להיות נחוץ לי. כן, אחד הבעיה זה ההזדהות... ‫-בטח. ‫-כי יש לי כן. אני, אני, כן. אני, אני, כן. ‫אני, אני כן. כן. את הרגש הזה נכון. של הקעס. ‫עכשיו, ברגע נכון. שאני אומרת, ‫הקעס, עזוב לי, ‫שמענו אני מסתכלת כן. על הקעס. ‫אז זה, אז, אז נכון. זה, זה נכון. מה שמפרט אותו זה בעצם. דבר בדיוק. כן. ‫דבר נוסף נכון, נכון, שאני רציתי לשאול אותך, ‫כי בהרצאות שלי נשמעת, ‫יש הבדל נורא גדול ‫בין זה נקרא שמעתה ווילפסנה, זה שני דברים שונים. עכשיו בשמעתה אתה מסתכל בעצם, המטרה שלך בעצם, מסתכל על הדבר ונותת לזה לעלות, לרדת ככה, אתה לא מנתח, ווילפסנה זה בעצם סוג של ניתוח, זאת שאם אתה מתחיל מאיפה זה בא, לאן זה הולך לזה, אתה כבר נכנסה לווילפסנה וזה בעצם דרגה הרבה הרבה יותר גבוהה אנחנו נמצאים היום במקום שאנחנו קודם כל צריכים שהעברו שלנו, החברה שלנו, תהיה קודם כל לפתח ריכוז ושקט, כמו סטביליטי ובהירות. כן. ובהירות. אז ברגע שאני אומרת, אוקיי, גם אני נותנת לזה אפילו שם. שם, כשאני יודעת שאני נותנת לזה שם, במטרה שזה יהיה אובייקט. כן, אבל כן. גם כן זה כבר בעצם מבחינה מסוימת זה, זה לא שם שנותנת. אבל אם את יודעת שאת נותנת שם... נכון, אבל אז... אני לא נכנסת לניתוחים. כן, המטרה כן, שלי כן. בשלב הזה של השמדה, זה לא ללמוד, לגרום למוח שלי להיות יציב ובעיר. כן. וזה הדרך, כאילו, ואז זה נותן, כי ברגע שהתחלנו פה לדבר על פירוקים, עניינים וכל מיני כאלה, זה כבר לא העולם הזה, זה העולם של הביבאסנה, זה בסדר, אבל כשמישהו שואל אותי מה זה רגש, אז... אז נכון שאני לא הולך הרבה פעמים לפי הסדר. זה הסדר הנכון, מה שאת אומרת. אבל... זה יותר קל לנו, במצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, זה בסלב היותר מורמר הזה. טוב, בסדר, אבל אין מה לעשות, שוטרת הלב היא מאוד מתקדמת באמת. כן. את צודקת, זה נכון מה שאת אומרת. אבל... פה רוצים להבין. עוד יותר, אנחנו קווים שאנחנו צריכים להבין להחליט מה... לא, הבעיה שבשלב מסוים אתה מתחיל להתבלבל, כי בכל אופן יש לך, כשמישהו נמצא בכיתה א', לא יכול לעבור על כיתה ח'. אבל יש לזה שלבים, לא, יש לזה שלבים... לא, לא, אבל מה שאני כן רוצה... את לומדת שפה חדשה, תראי, זו דוגמה מאוד יפה בעניין של נהיגה. היא התחילה לנהוג במכונים, אז אותך נהיגה, את חושבת עכשיו אני מעבירה למהלך גישון ועוברת למהלך שני וכך וכך וכך. בשלב מסוים שאת מתחילה לנות ולא חושבת על המהלך גישון ועל המהלך שני ועל המראה. בעולם הנהיגה, כמו חשיבות שלך גם לגורות אחרים. זה הדבר במדיטציה, אנחנו לומדים שפה שאנחנו לא מכירים אותה. אז בהתחלה, אז יש לזה הוראות, כמו שהוא אומר, על, על האף או על הבטן, יש לזה כל מיני ווריאציות. אבל זה אנחנו לומדים את הנהיגה בשלב הבא, שכבר זה קצת יותר, אז תוכל לקבל יותר לעומק, יותר לעומק, לעבור לניתוחים. אבל מה שאני רוצה להגיד כן, אני רוצה בכל אופן, תמיד, לתפוס טרפ על מה שרונה אמרה, ולהגיד לכולם שידעו שמי שלא עושה מדיטציה הוא, יכול להיות שזה נורא מעניין אותו פה, ויכול להיות שהוא מתחיל לשמוע כל מיני דברים, הוא חושב זה תרגיל טוב, וזה טריק טוב, וזה וזה וזה וזה וזה, זה, זה לא זה. זאת אומרת, המקום באמת לבדוק את זה, בדרך. זה בדרך של המדיטציה. זה המדיטציה, ראשית כל היא נותנת לנו בכלל איזשהו חלל שקט וריק שבו אנחנו בכלל יכולים להתחיל לעשות את הניסיונות והניסיונות האלה עכשיו מתי בעצם אנחנו הולכים להתחיל לעשות את הניסיונות שאנחנו יכולים לשבת באמת חצי שעה או עשרים דקות ולשים לב לנשימה וזהו אחר כך יבואו הדברים האחרים אבל יכול להיות שאפשר לקפוץ כיתה לכיתה ח' ובאמת לעשות עכשיו מה שאני אומר זה מבחינת הדברים האלה המסובכים כאילו של הרגשות וזה, זה כרגע אתם יכולים לרשום לכם, אתם יכולים לבדוק לכם את זה בחיים, שזה באמת יעזור, צריך לעשות את זה מתוך הבנה עמוקה שמגיעה רק מתוך השקט שנוצר מתוך המדיטציה <הוויה> כשרחל מדברת על מדיטציה אז אני יודע שהיא מדברת מתוך מדיטציה, זאת אומרת מתוך ניסיון של מדיטציה, זאת אומרת זה ו... לא מפה ו... כן, ולאתי גם כן יש כבר כמה שלוש שנה, ולעונה בטח גם כן אל... <coughs> אז, אז מבחינה מסוימת לא באמת מה שאני אומר עכשיו, אבל כל מה שאני עושה זה רק בשביל לגרות אתכם לשבת לעשות מדיטה. אני לפני שלושים שנה גם למדתי לעשות מדיטה. כן, אבל השאלה אם עשית מאז ועד היום. הייתי עד שתי מיני כאלה. כן, כן, כן. אז שוב, אני לא חושב, זאת אומרת, אני חושב שכיוון שאנחנו אנשים מאוד רציונליים, אינטלקטואליים, עובדים גם הרבה עם הראש וזה, אז זה גם טוב אולי לדעת את התיאוריה. אבל אני אומר שוב, ההתקדמות הבאמת מעמיקה זה מתוך המדיטציה. עכשיו, אני יכול אה, אה, לעשות לכם בחינה ולשאול אתכם אם למדתם את השיעור הקודם ויכול להיות שתעברו אותו בהצטיינות יתרה ומצד שני, בקשר למדיטציה אני לא יכול לראות מה אתם עושים. זאת אומרת וגם קשה מאוד, לאט לאט רואים כאילו כבר מי כן מדבר מי, מי, מהבנה ומי מדבר מהספר, אבל זה גם כן אה, אה, אה, לא כל כך חשוב. בקיצור מה שרציתי להגיד זה שיש שיעור ותרגיל, השיעור אולי זה פה, התרגיל זה בבית לעשות מדיטציה. אחד החברים, תן לנו שיעורי בית. אחד החברים הוא לא עשה מדיטציה הוא עשר שנים היה עד שהוא גילה בעצמו שזה מוריד לו את לחץ הדם, שהיה לו לחץ הדם וזה נתן לו איזושהי מוטיבציה, כאילו בן אדם כזה, אתה חושב כזה, פתאום היה לו רציונל, אני עושה מדיטציה, אני מוריד לחץ דם. יש לכל פרס. אני רוצה להגיד לך משהו שאתה בטח יודע אבל אני גיליתי את זה עכשיו שיש עכשיו פסיכיאטרים שהם משווים את המדיטציה לפסיכואנליזה ויש ממש דברים מאוד מעניינים שהם קוטמים על זה כי הם גם כן אומרים שנגיד אתה שוכר ואתה מדבר בזה הם אומרים שיכולים להגיע במדיטציה לאותו דבר, לפסיכואנליזה ממש עמוקה. כן. יש פסיכואנליזה, זו המצאה שלי. כן, כן, אבל יש, מאוד מעניין. כן, כן, אבל יש, מצד שני יש... תרגיל, כאילו פסיכואנליזה בישראל שלך בלי לצורף בישראל. זאת כן, אבל אתה משתמש את המציאות ‫שזה השעון, ‫-אבל היה מעניין, ‫תביאי לך את הספר, ‫זה מאוד מעניין, ‫כי אני לא הכול מבינה שם. ‫-כן, זה הספר, זה המקבלת. ‫-זה המקבלת. ‫-מכל המחשובות. ‫-ההשוואה היא מאוד מעניינת. ‫-זה מוקדם. ‫קודם כול צריך להצביע עקרית. ‫דרך אגב, כש... ‫את לא מדברת. ‫שוב, אני מדבר על... ‫נגיד, על אלן וואץ, והוא הגדיר את הבודהיזם בעצם בתור פסיכותרפיה זאת אומרת זה לא דת מבחינתו, גם מבחינתי יש כאלה שזה דת מבחינתם אבל זה לא, זה לא, זה לא דת זה גם לא בדיוק פילוסופיה <תאכל> <זאת> אומרת, <תאכל> זה, זה יותר מה? <תאכל> זה דרך <תאכל> זה <תאכל> כן <תאכל> זה, <תאכל> הבודה הגדיר את זה בתור <תאכל> way of liberation זאת אומרת זה דרך לשחרור ובעצם way of liberation מבחינה מסוימת זה פסיכותרפיה, זה לא פסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה, הדגש על התרפיה ובכלל כאילו במזרח, כל התורות של המזרח בעצם זה מבחינה מסוימת זה שחרור האדם, כאילו שחרור ממה אנחנו תראה איך נראה, אבל בעצם שחרור מכל אחד ממה שגורם לו סבל. זה לא משנה בדיוק מה גורם לך סבל, אתה תמצא מה גורם לך סבל ואתה תשתחרר ממנו, וזה המטרה. <מת> לא דת ולא פילוסופיה, זאת אומרת זה לא... בדרך משתמשים בכל מיני אמצעים, אבל אין איזושהי מערכת של דעות מסוימת או של... אה, אה, אה, אפילו אני אגיד אמיתות מסוימות למרות שהוא התחיל עם ארבעת האמיתות שהן העיקר של, ה... של הבוגיזם העיקר זה לתרגל ולהשתחרר מהסבל yani זה העיקר וגם ב... בעצם נגיד פרויד, ש... פרויד האמין שהוא גילה אמת זאת אומרת נגיד השלבים שבן אדם מקדם וזה הפסיכולוגיה שאחר כך כבר הייתה קצת יותר צנועה, והיא אמרה יש לנו כלים לשחרר אנשים מכל מיני פוביות ודברים כאלה. הבעיה היחידה שלי עם, עם הזרם החדש הזה מבחינה מסוימת זה שהם לוקחים את המיינדפולנס ככלי כן. ובלי התובנות העמוקות שמאחור אני שאולי הן קצת יותר מדי דורשות מאמצים זאת אומרת מיינדפולנס ככלי זה בסדר אבל ככלי נפרד מהאנדרסטרקצ'ר מה של, של הבודהיזם או... זה לא זה, זאת אומרת לדעתי mm -hmm. למרות שכמובן עדיף לעשות מיינדפולנס מאשר לא יודע מה, מאשר לעשות סמים אבל, <laughs> אבל... אבל uh, uh, חשוב להבין מאיפה זה מגיע ומה המטרה שלו ולא להשתמש איתו כי מה שקרה בעצם מבחינה מסוימת זה פורשנטלי או אינפורשנטלי זה הגיע לאמריקה <laughs> <laughs> אז, אז, אז באמריקה עושים מהכל גם פשוט וגם סחורה זאת אומרת אז לקחו את זה ועשו מזה כן בואו <laughs> כן. אז uh... אז אנחנו יודעים מה זה התעמקות עכשיו, נכון? עכשיו הוא נותן פה את הדוגמה שפעם היה גזגיר של מלח והוא לא רצה לדעת מה זה מלוח אז הוא החליט שהוא ילך לים והוא ישאל אותו אז הוא קפץ לים ונעלם כמובן אז זה זה תובנה, זה הבנה עמוקה. כשאתה, עכשיו, לא חשוב להבין שזה פה הבחנה מאוד דקה כי זה לא הזדהות אלא זה התמזגות, זאת אומרת זה דבר אחר, זה לא ש... אני חושב שאני זה, שאני רוצה להיות זה, שאני מגדיר את עצמי כזה, אלא שאני נהיה ושוב, מה שאני אומר עכשיו זה מילים, אבל, ולבדוק את זה אפשר בתרגול. זאת אומרת, אבל... בהתנזגות כבר אין דרך חזרה. אני רוצה לתת דוגמה. ‫יש, אוזן. Yes. ‫-מה חייב? ‫-כן. ‫אני בעד דוגמה מתקיימת. ‫ גם אני בעד, כן. ‫לא, דוגמאות מתקיימות יש לכולנו, ‫וכשאנחנו תופסים דוגמה מתקיימת, ‫זה מאוד עוזר. <אח> ‫אני נעלפתי מאוד ממשהו, ‫מאוד מאוד מאוד. ‫איך זה יכול להיות? ‫ או ממישהו? ‫לא, ממשהו. ‫אה, אוקיי. תשמעו <אח> איזה חוברת וכולם הופיעו שם, ‫ואני לא. זה היה משהו משהו. הלכתי עם זה יום, יומיים, שלושה, ואמרתי להם, מה, מה את כל כך, אתם יודעים מה, למה נעלבתי? כי לקחתי את זה מבחינתי שני. היה משהו שטעו בזה וזה. כל דבר שקורה לך ואתה לוקח מאוד אישי, זה הספר. כן. ואני רוצה להגיד לכם, אחרי שלושה ימים, ארבעה ימים, באו להתנצל, כבר לא הבנתי על מה מתנצלים, כי אני כבר הייתי במקום אחר. תראה, okay. למה אני מביאה את הדוגמה הזאת? כי לכולנו קוראים הדברים האלה, אבל ברגע שאתה תופס... כן. Okay. שאתה עושית, אתה עושה את זה לעצמך. כן. Okay. אני תמיד אביא, זו דוגמה מתקיימת. אני עצוב בשביל להגיד גרמלח. מה? אני עצוב בשביל להגיד גרמלח. הייתה זכותך להיות עצוב, אבל אתה מסכים איתי שהוא לא עצוב. הוא שהיה עכשיו בדיוק מישהו כתב ככה בטוויטר, כשמישהו מת, אז לא אכפת לו, רק לכל אלה שמסביב אכפת. נכון. אותו דבר עם טיפשות. ואותו דבר עם הגרגר מלח. הוא אין לא בעיה, okay. הוא אין לו. Okay. אין לו בעיות, הוא כבר לא גרגיר מלח בכלל. מה שאני אומר, כאילו, הוא, הוא כבר לא יצא לא לחזור להיות גרגיר מלח, הוא כבר חלק מהים. כן. Yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. וכשאתה מתמזג עם משהו, אתה כבר מאבד את הזות האישית שלך, ואז זה נכון, שפל כבר. ומה no, no. שאני אומר, זה. אין כבר דרך חזרה. נכון. אמרת שיש. כי ההתמזגות הרבה פעמים היא רק בכאילו. אז זה רק כאילו התמזגות. כן, כי הוא יכול, נגיד, הוא יכול נגיד לקפוץ לתוך הים, ואופס, לצאת החוצה, הוא יהיה יותר קטן אולי, אבל עדיין יהיה. אז זה מה שקורה הרבה פעמים, זאת אומרת, זה שאתה מתמזג, זה תהליך, זה לא קפיצה. אז מבחינה זאת, גם שדיתי. גם ‫הוא יכול להיכנס לטיפה של שמ"ז. ‫-מה, מה? ‫הוא יכול להיכנס לטיפה של שמ"ז. ‫כן, ולקפוץ ביחד נטיין לתוך הים ‫ולא יקרה לו כלום. ‫ הוא יישאר, כן. ‫אז הוא יישאר, כן. ‫כן, כן. ‫-מה? ‫את רוצה מים קרים? ‫לא משנה, רק מים. ‫הם חושבים לגמרי בלילה. ‫-איזה מסוימים. ‫עכשיו רק, למה בעצם, ‫אם אנחנו רואים שהכול ריק, ‫שוב, ריק זה לא שהוא איננו, ‫זה ריק מקיום עצמי. למה זה בעצם מקל על הסבל? כי מה בעצם יכול לגרום לנו סבל? ראשית כל, משהו שאנחנו חושבים שהוא מתמשך, כי אם אנחנו יודעים שהמצב הזה עוד חמש דקות ייגמר, אז סבל הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד קלים. זה דבר אחד, ואם אנחנו יודעים שהדבר הזה שבכאורה גורם לנו סבל, הוא, הוא, הוא ריק בעצם, הוא ריק מקיום עצמי, זאת אומרת הוא תוצאה של נסיבות, אז כשהנסיבות ישתנו גם הוא ישתנה, אז uh, הדברים נראים לגמרי אחרת, זאת אומרת זה נותן לנו בעצם uh, דרגת חופש מ... ‫מכל דבר. ‫והתהליך, אם אתם זוכרים את התהליך ‫משנים עשר השלבים, מי שזוכר, ‫תהליך פה שקורה בעצם הוא ‫שאנחנו רואים דבר או שומעים ‫או חושבים. ‫זה השלב הראשון, ‫השלב של המגע, של הספרסה. הספר. אחר כך יש מה שנקרא feeling טון, זה לא בדיוק פילינג, זה פילינג טון, שזה אנחנו, יש איזשהו שיפוט אה, אה, אינטואיטיבי, אם זה טוב ליהודים או רע ליהודים או שזה לא מעניין את היהודים. אז זה השלב השני, והשלב וה, השלישי הוא איזשהו אה, אה, רצון אם זה דבר טוב אז אנחנו רוצים להתקרב אליו או אנחנו רוצים שהוא יהיה שלנו ואם זה דבר שאנחנו שופטים כרע אנחנו רוצים להתרחק ממנו או שלא יהיה שלנו אז נגיד שאנחנו מדברים עכשיו על משהו שאנחנו רוצים שיהיה שלנו ואז יש את ההייחסות זאת אומרת אני כבר מאוד אני כבר כאילו מתנה עושרי בזה שזה יהיה שלי ואחר כך יש כבר ההתעכבות שזה כבר ממש, אז זה בערך התהליך שקורה לנו עם, עם דברים, זאת אומרת, וההבנה העמוקה שהדבר הוא ריק, עכשיו מתי הכי, את, את הנושא הזה של המגע עם הדברים, אין לנו שום בעיה עם זה ואנחנו גם לא רוצים להפסיק את זה. כן אנחנו רוצים להמשיך להסתובב בעולם, לראות דברים, לשמוע, לחשוב בהחלט כשאנחנו מתחילים לשפוט אז מתחילה הצהרה, אבל אז הצהרה היא עוד לא כל כך גדולה, זה מתחיל כשאנחנו קובעים שאנחנו רוצים את זה, זה טוב ואני רוצה שזה יהיה שלי, או שזה רע ואני רוצה שזה לא יהיה שלי, פה בעצם מתחילה באמת ההצהרה ואם אני יכול פה להיכנס עם ההבנה העמוקה שזה ריק זה נהיה הרבה יותר חלש זאת אומרת השיפוט עוד יכול להיות שהוא יקרה למה? כי השיפוט בעצם הוא תוצאה של המון דברים שכבר עברו עלינו מקודם אני שולף את השיפוט הזה אפילו בצורה לא מודעת אבל אם פעם זה עשה לי צרות או פעם זה עשה לי רע או פעם זה עשה לי לא טוב זה, אז, אז, אז השיפוט מיד יהיה שלילי ו... עדיין זה, עדיין זה בסדר, כשאני עובר לשלב הבא שאומר אני רוצה את זה או, או חס ושלום שזה לא יגיע אליי, פה אם אני יכול לשלוף את, ה, את התובנה שהדבר הזה הוא בעצם, הוא בעצם לא דבר אפילו, הוא ריק מקיום עצמאי, זאת אומרת הוא תופעה, הוא הוא דבר שאפילו אי אפשר באמת להגדיר אותו, זאת אומרת שכל הגדרה היא תוספת לדבר עצמו, אבל הוא בעצמו הוא... יש להם המון, המון משלים, זה כמו אה, הקיום שלו הוא כמו קיום של, אה, של אה, בועה או כמו קיום של הד, האם ההד קיים או לא קיים, ההד כאילו קיים אבל בעצם הוא, הוא, הוא לא קיים כשלעצמו ‫כי הוא, הוא תוצאה של משהו ש, שאני עשיתי, ‫כן? או כמו אה, אה, תיאטרון צלליות, ‫זאת אומרת, הצללית, ‫אני עושה צללית כזאת יפה ‫ורואים שמה שועל נגיד. ‫אז השועל קיים? ‫אני לא יכול להגיד שהוא קיים, ‫אני לא יכול להגיד שהוא לא קיים, ‫אבל הוא לא קיים כשועל, ‫הוא ריק משועלות. זו עדיין ברורה, אבל יש בו משהו שועלי, כן, אז הקיום, לא קיום הזה, זה בעצם מה שמדהים, שזה בעצם הקיום של כל הדברים, לא רק של השועל והצלליות. קשה לעיכול, לוקח הרבה זמן, אבל זה נותן חופש עצום. <אז> כי אם ילד חושב שזה שועל, אז הוא נורא פוחד, נכון? אבל אם אתה מבוגר ואתה יודע שזה לא שועל, אז אתה דווקא נהנה. אותו דבר פה, כיוון שאנחנו יכולים להגיע להבנה שהדברים הם אומנם קיימים, אבל לא כמו שאנחנו חושבים, אלא בצורה ריקה התענוג ממשיך, זאת אומרת החגיגה ממשיכה, אבל אנחנו לא עם הראשי בתוך ה... בתוך ה... בתוך ה... זה... אלה אם כן השועד, רק בצללי. אבל בשביל הילד הוא לא בצללי, בעצם הוא בצללי, אבל הוא שועד, הוא מפחיד, יכול... כן, אבל הוא יכול עדיין לטרוף אותו. כמו שאתה לוקח לו את האף, אתה אומר לו, אני אזרוק אותו מחוץ לזה, אז הוא נורא נבהל. אתה, המבוגר, אתה יודע שזה סתם. אני לא יודע שזה סתם, זה אומר, אני אשלוק יותר גבוה. כשאני יודע, שועל שועל, זה השועלית, השועל בינינו. אז נכון, גם השועל בחיים... השועל שבחוץ, הוא לא יודע מה הוא. יודע, אבל. הוא רק צללית. הוא ריק. שאלה אם יש בלב לדלות. מה? השאלה אם יש לו כלב יותר אומי? כן, כן. בבודהיזם שלושת הדברים האלה, מה שאמרת עכשיו, יש שמות. אתה יכול להסכים עם מהם? לאיזה שלושה דברים? אמרת שזה מתחלק לשלושה דברים. אז אחת זה נאוטרלי. אה, כן. אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה ודנה, כן. כן, ביחד קוראים ודנה, זה הוודנה, זה ה... ‫הפלוש מינוס והניטרלי. ‫-כן, הבנתי. ‫טוב. ‫-אומרים לי הפיליפטון. אבדוק את זה. ‫טוב. ‫-כן. ‫סליחה. ‫-כן. ‫טוב, זה בסדר, זה... ‫זה זמן זמן טוב לסיום, כן. ‫אז... תמיד תביאו דוגמאות אסטרקטיות בעניין הזה, דוגמאות מהחיים. מאה אחוז. אני מבינה רק מהחיים, שלא יעזור לי בשם האם